Radio Cornellà 104.6 FM e a internet radiocornella.cat Boas tardes, benvidos a este noso programa Sempre Galicia Hoxe temos noticias interesantes Que darlles darles, ademais sorpresa Para todos os nosos ointes Armando, boas tardes Boas tardes Xuleo hoxe, hoxe estamos ateigados de, de xente aquí eh? Vamos, vamos a ver Se si somos capaces de darlle unha sorpresa agradable A todos os nosos ointes Porque eu hai tempo que teimaba Para que todos os nosos ointes tiberan en directo Unha actuación de, bueno, pois, Non a Seis, Susana Seivane De, de De, de Cataluña pero casi casi semellantes. Sí, son semellantes ¿eh? sí, sí Por además menos... nosotros apreciamos tanto a estas como a Susana Seivane el Ivane O coido que máis porque a Susana E é, xa é manllorciña, non? Sí, pero esta son máis. Bueno, a parte das a parte das sorpresas que, que, que temos preparadas o que creo, hoxe concretamente mmm, falaremos con Galicia, hm mmm, da Mandes mmm, de José Lamela, como sempre. Eh, bueno, pues, traenos de convidado a un político importante, un político de, de, precisamente da, da provincia de Ourense, coido que será o, o señor alcalde de Ourense. Já veremos de aquí a un un nominado Seguro que nos ponemos en de, contacto. De, de, de eh, Comanaco, descubrimolo. descubrimolos. Descubrimolos. Dixenos que eh, eh, falaríamos con Paco. Eh, por os, eh, mm, bueno por las cosas que nos deu a entender, por lo que me deu eh, de noticia no correo electrónico que nos envió, pues, parece ser que é posible que falemos con o señor alcalde de Orense, don Francisco Rodríguez. Bueno, pois, pues, eh, se si alguno dos nosos ouvintes... Mm, se algún dos nosos ouvintes non bueno, desexe a falar algo con pedirle alguna pregunta ou, ou, ou alguna cousa pues interesante, pois pues nos eh, estaremos ao cabo del eh, bueno, recolhemos as preguntas que nos digan. Exactamente. Saben que poden facelo mediante o teléfono 933778200, poden facelo mediante o correo electrónico sempreengalicia@gmail.com ou no noso blog que saben que é sempreengaliciablogspot.com. Ben, de primicia entonces vamos a poñerlle unha peza de música do último disco de Kempañou. Váyala. na vida de nós. xa rematou a peza de música pero podemos poñer outra este é o grupo de Kempayou Kempayou, eh, xa, xa temos dito varias veces xa sí, tivemos varios sí, discos sí. e eh, Zouma um, a que fai esta presentación deste de traballo um, hai unha semaninha precisamente chegou nos eh, este, este tra gran, y, gran traballo este traballo titulase Bellas Novas lista de éxitos en Radio Kempayou que xa sí, sí. maneles a primeira peza que escuitamos foi foliado do viño despois escuitaremos na Habana ou este vello de Murias ou viva a parodia. un traballo interesante, posto que eu coido que esta xente andan recollendo pezas, pois pobos e aldeas daqueles nosos antergos. Sí. E que están aguchados por ali como dicíamos o outro día, entre os pipotes tamén esos cantos Pre da taberna precisamente falando de pipotes e falando de taberna afiliado de viño titula-se así porque dice que eles estudiaron o consumo habitual de viño baixa os índices de reserva nas adegas, claro, lóxicamente no, no, no. falando del dicen, bebín tanta auga que agora bebo viño na máis <risa> claro a peza de música que eles titulan así, afiliado de viño pois pues, servirános despois para poder mm, falar con algúns dos nosos mm, comunicantes. Sí, sí, sí. Lo que queremos es o que queremos é intentar falar porque outro lado do fio telefónico xa teremos o primeiro convidado desta tarde eh, gustaríanos que puxera unha musiquiña de fondo noso técnico, se si é posible para darlle llave en vida a persoa que está outro lado do, tío, do fio telefónico vamos a ver se si é posible, si é posible musica... que nos dean paso es, ese fondo musical que sempre é agarimoso para poder falar con nosos ouvintes mm. eh, todos xitos damos en vida boas tardes gente mo se ouye ao lado do fio telefónico pois por exemplo eu... Don José, moitas, <risa> moitas gracias, José Bueno, pois estábamos adiantando nosos ouvintes Que hoxe teremos como convidado especial Unha persona importante no, no ámbito político Da provincia de Ourense, concretamente Posto que, eh, como adiantache polo por noso correo electrónico Pois coido que tes uh, como convidado a unha persona importantísima, non? e si polo menos quedaron, falábamos días atrás ele estaba en visita a Valladolid e iba a intentar estar disponible a esta hora, por lo hmm. tanto é eh, fácil que sea así, unha persona cumplidora pois pues sí, pois pues, eh, presentanos pois pues, a esa persona pois pues esta persona, digamos que dentro do mundo político provincial, é dos que ten todas las eh, todo, todos los puntos para ser unha das personas máis relevantes que ten en la política hai que tener en conta que está considerada como unha persona resistente e perseverante. de esta maneira en Orense pode meterse eh, como máximo representante da Corporación Municipal de Orense unha persona que non sea dentro dos feudos tradicionales como é Orense da dereita galega. Temos a, a Don Francisco Rodríguez Vázquez que, entonces... Marco Rodríguez no. o alcalde de Ourense, que, que a Pábala Vince podemos falar con porque é unha persona realmente cun unha, unha trayectoria dentro do mundo da política de todos feitos que realiza é conseguir plantar aí unha, unha contra todo o que hai que lucir desa provincia para poder establecerse aí e ser unha persona digamos que teña esa consolidación esa dentro da do mundo da da credibilidade que ten dentro da Ourense, pois é, é un orgullo pues poder, poder para una persona así que sabemos que, que nos puedo contar cosas muy interesantes Pues muchas gracias, buenas tardes entonces Don Paco Pues muchas gracias eh, por las palabras de la Mela y muy buenas tardes a todos y gracias por también darme este privilegio de poder compartir con vos un momentinho mm, damos pues, ya ben vida eh, de, de verdade que agradecemos te moitísimo porque nos desde de Cornella pois intentamos darlle comunicación a todos os nosos ouvintes das cousas que suceden en Galicia, pero ter un alcalde da, como, como, da, da, da categoría como ve usted da provincia de Ourense, precisamente de Ourense capital, pois para non ser un orgullo e un honor, como dicía antes la Mela pois agradecemos yo moitísimo esa deferencia que dan con noso Pois nada, en absoluto, creo que eu quero tamén, como non, reconhecer e poñer en valor por pois, ese traballo que vos estades facendo aí na diáspora, que eu estou seguro que levades, pois, este país, esta provincia, alma galega, e que compartides aí con todos os demais personas que queren e aman esta terra, e seguramente, con vos vosa compañía, por pois, alguna maneira, votan, oi, é fácil levar mellor esta situación e non votar tanto da menos o país que o vio nacer por tanto, creo que o traballo, pois eu tamén como galego como orenxan, pois quero o reconhecer e que se xa durante moito tempo, sendo un embaixadores da nossa terra por, esa, por esos lugares, non? E iso é moi importante e eu por eso quero reconhecerlo así gradualmente Bueno, pues muchas gracias. A ver, José, eh, te, seguro que te has preparado algún tipo de... En esta conversa que vamos a mantener entre los tres, eh, que sería interesantísimo para nos, eh, que, que pues, no sé, no poner en un brete al señor alcalde, pero sí que nos derá información para que a los nos ouvintes nos... Eh, seas... eh, bueno, realmente eh, poner un brete casi imposible porque todos los bretes del mundo llevan a caer a él encima, teniendo <risas> en cuenta que está rodeado por eh, ahí, todos los poderes del mundo mundial están concentrados ahí, no, varense, no, sí, sí. no, no, né. <risa> entonces é, é casi imposible. Eu creo que é unha persoa que mm, podemos analizar incluso se eh, se si, si está disposta a falar un pouco, facer un pouco de recorrido desa de mm, digamos, distaros ataques diretos sobre a guía de flotación de Orense que está recibindo continuamente, basta coñer prensa e ver o PISON, a, a Confederación Geográfica de Miño Xil, o AVE, o Centro de Interpretación de Parques Naturales, todos en unha serie de intentos de boicotear ou paralizar todas estas accións que son fundamentales ya que dentro de esta poñero ou vence na, na máxima, digamos, nese nivel que lhe corresponde eh, levar eh, a, dentro de, de este mundo de, de interior, non? Mm. Es, parece que estamos condenados a ser sempre castigados de todas partes. Pois pues, aí temos esos focos que están sendo todos eles tocados eh, de alguma forma, intentando ser dinamitados. Eh, eu creo que nesta linea ele podia informarnos algo. Podíamos examinar algún dia se si, si queria a Tacos. Veña, pois pues adiante, don Francisco Bueno, pois pues eu, como non Todo o que modestamente Pueda aportar, pois pues para iso Estamos, que eu me considero Sobre todo e ante todo, pois pues, un servidor Dos meus cidadãos, non? e creo que esa é a responsabilidade que me toca asumir e o compromiso que teño con ele é por encima de todo. Nun cabe dúda la Mela dice, moi ben, ele tuvo tamén unha experiencia e un traballo, creo que moi ben feito, e lamentablemente o pues, consello de los obvios pues, non pode estar en este momento, pero seguramente en outro momento vai a facer. É certo que que, bueno, todos sabemos o que pasou en todo país en toda España, e mm. en Galicia non foi ayer, non? Non gobernamos 4 anos na xunta e agora mesmo non está gobernando e efectivamente Estamos soportando pues, estas embestidas que intentan situarnos en eh, unha posición de seguir mantendo, como sempre, pues, esa presión, pero, obviamente, nos estamos facendo un esforzo por situar a Orense no lugar que lhe corresponde. Uh -huh. eh, seguramente que todo mundo conoce que Orense era unha cidade eh, do interior, que era máis poñeta das outras provincias que Ourense mesmo, sin embargo, a xente que descubra Ourense, Orense, pois, recoñece que é unha cidade con moito atrativo, con moitas posibilidades, e que estamos intentando fazer de eh, transformar a Orense para que seja un lugar de oportunidades onde se poda invertir, onde podamos desarrollarnos, onde podamos crear riqueza, crear emprego, e isto é unha misión que temos que fazer entre todos, non só as institucións, sino tamén pois, eh, todos os inversores, todos eh, de las institucións, empresarios e demais mm. e, portanto, vamos a defender como non os nosos intereses vamos a intentar conseguir que Orense seja unha ciudad para visitar xa é unha cidade para disfrutar dela e para iso, claro que faltan moitas cousas e falaba dela, por exemplo, do que é a alta velocidade sí. e o que significa para nós no? sobre todo para Orense ah. e nese sentido, pues, estamos nos demandando con uns atrancos, sobre todo dende que hubo eh, un cambio de goberno en España que nos tiñamos axudicada eh, desde o mes de dezembro pois a un equipo extraordinario como Norman Foster por su diseño da estación intermodal de Ourense sí. que xa estaba adxudicado e foi cambiar o goberno e nos enteramos nos últimos días que ese iba, digamos que ese contrato que debía xe firmado, pois pues, que se iba a paralizar. E isto pois pues, é unha mala noticia porque todos podemos coincidir que la comunicación sosiciada en un papel muy importante y sobre acá en eh, países, acá en eh, provincias o acá las comunidades que vivimos un poco en la periferia mm. y eso pues es una realidad y se si hizo un esfuerzo importante anteriormente no. en el gobierno anterior pero ha paralizado e o lamentamos e como eso pues outra moitas cousas, pero van bueno, vamos a seguir peleando, a pelear para que, bueno, pues que non se poidan paralizar aquelas obras que estaban iniciadas, porque eso sería unha ofrenda moi grande aos cidadáns e eso non se pode consentir. É unha falta de, de, de aprecio para o para o propio cidadán, non? Abre, eh, totalmente, en Cid fin, Ourense pues eh mm. es una cidade importante dentro da cidade de Galicia e único que sesimos porque eu creo que iso é o noso dereito de ater un tato, a ter unha atención, a ter uns compromisos, pois pues, se van que sepamos outras provincias de Corea, non, ou outra cidade de e iso que votamos so falta. Claro. Pois isto, isto do AVE pois, Días atrás víamos na prensa Como ah, Eses servicios que fai de, de, O propio presidente Da Diputación Que se vai reunir con a ministra Pastor Que fai ese, esa cobertura A paralización do proxeto Non desde o propio Orense Todo eso posen obstáculos moi duros Que hai que, que intentar salvar como seja Todo un trabalho que se leva feito Con esa perfección de poder chegar A ter, um, visualizar a a presencia de, de aveitón Orense faceste recorrido a Santiago que tiñemos aí esa interconexión que nos falta uh, para poder explotar dunha vez a Orense non quedará aí paralizada nese punto non? e todo iso que se ve vexe agora pois, de alguma maneira tocada tocado e que os valedores que debíamos ter pois queda casi solitario aí traballando nese sentido non? na defensa dos do nosos intereses Eh, tal como o Gustavo falando que, que pasa con a confederación de gráfico Miña Sil tamén é outro elemento de, de posible hipotético cierre non? por parte que se está intentando levar a cabo si, sí, bueno o eh, pouco que comentase creo que en eh, primer lugar que se haga un anuncio da ministra e antes presente de Deputación en un tema tan importante en un proxeto estratégico como a UAB e que se haga de esa forma entendemos que isto eh, é unha deslealtad porque se si hai algo que comunicar, pois pues, é normal que se faga, digamos que eh, con respecto ás institucións, en este caso a deputación pois pues, non pintaba nada neste caso, ¿no? Porque si a Xunta e o propio Concello os que eh, formaban parte por estes organismos dun convenio que habían suscrito para levar diante este proxecto. Por tanto, creo que o primero que corresponde é respetar a entidade, as institucións e isto pois pues, eh, eu creo que están en negativo do ¿no? de punto de vista democrático pero do punto de vista do respeto ás institucións e aos propios ciudadanos Claro, claro. A cidade, como decías non o medio a cidade non é un boneco de feira non, que se poda dar de alguma maneira ningunear non a, a presencia dos, dos, dos auténticos eh, líderes os auténticos responsables de que ten que ser os, os que ten que estar ao frente de destas de condicións de trabalho pois eh, confiemos en que o AVE pois, siga o seu curso eh, se leva a cabo todo o, o seu recorrido de pacorense se aposta no mapa, non se este aislando donde lle corresponde estar Si, sí, eh, é certo e, e obviamente a importancia que ten para nosas nos comunicacións non cabe ninguna dúda, nos temos unha cidade de servicios, temos unhos grandes atractivos, temos unhos grandes recursos, como poden ser o noso potencial termal, como poden ser a nosa gastronomía, como poden ser o noso patrimonio, tanto o patrimonio natural como o patrimonio construído, e, por tanto, necesitamos de eh, esa posibilidad que nos sitúe, como ven, se dicía, con resto de España e con resto do mundo non conexión en pouco máis de dúas horas de Orense a Madrid pois pues isto implica un avance pois pues, logo histórico agora mesmo estamos disfrutando desde o mes de dezembro perdón, una teología, por don a conexión por alta velocidade, por exemplo, con Santiago e con Coruña isto transformou totalmente os hábitos dos cidadanos ora non de vai de Orense a Santiago xa en Poche, pois pues, ir en AVE porque a media hora porque o de cultista económico é eh perfectamente asumible y esto cambia, como digo, totalmente esos hábitos y para nosotros es muy importante. En ese sentido, pues, tenemos que seguir, como decía antes, peleando para conseguir que se rematen esas obras que, curiosamente, hasta fay unos meses, fruto de ese convenio, de ese pacto que había entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, pues, desde la Xunta estaba, pues, siguiendo con lupa, casi, as aplicacións as licitacións que se facían e habíamos plantos establecidos que estaban alrededor do ano 2015 dende que cambiou o goberno de España, pois pues ora a exixencia por parte do goberno de Xunta, xa no mea do 2015, xa no mea periodo no que se están allanando o camiño para falar do ano 2018 en definitiva para que un día deste o presidente do goberno de España diga que non pode ser achegado chegada en ese en ese tempo, non? E isto Creo que non deberá ser así, porque creo que por encima dos colores políticos, dos intereses partidarios, teñen que estar os intereses dos ciudadanos e, e por iso nos sentimos un pouco frustrados por esta decisión que se están tomando. Esa forma de avalar eh, as, bueno, as propostas de traballo e eh, concursos de, de, realizables que so, serían postos de traballo tamén para a xente mm, veñen quizás diramitadas por parte da, do outro poder digamos, eh, o que, que antes, antes mencionaba Xosé o poder da Diputación, por exemplo, ou da propia xunta? Sí, sí, eu creo que primeiro a deputación que deslogo non colaborou en ningún caso, máis ben todo o contrario, sí. que, que estaba de unha maneira na línea os que había outros poderes fáticos da propia provincia ah, e que estivamos sempre pañando pa unhas rodas para evitar que se levará a cabo pois pues, este proxecto como iden histórico, estratégico, pois pues, está en cognivencia total pois pues, co Xunta de Galicia, de creo que non lle interesa que xa estos avances, non sabemos por qué, porque eu creo que estas cousas son boas para todos, non non, non ten ningún teñen un color político, senón que son necesidades eh, dos do cidadáns sí, sí. e iso creo que non é derecivo non, e por tanto aí está, pues, desde logo por nosa parte, pois pues, esa frustración e ese desacougo porque nos parece que é unha ofenda a cidades e aos sectores de cidades. Outro proxecto que eu tiña porque meus pais era, est, vivían aí precisamente en Aurense eh, xa ahora desgraciadamente desfalecidos, pero eh, estaba ali no, que chamábamos Alto Docán no, no, bueno, pois resulta que mm, eles decíanme que iban a facerse un unha grande mm, obra termal aí precisamente debaixo das burgas, eh, que quedou paralizada por culpa de, de algúnas prospeccións, algún traball aí un pouco irregular como vai? como avanza eso? tamén sigue dinamitado, entre comillas? Bueno, en este caso concreto creo que respondeu básicamente actuacións do punto de vista urbanístico pouco rigorosas e pouco serias por parte do anterior goberno municipal uh -huh. que implicaron que unha actuación, eu digo que descontrolada, pues, necesitou por parte do anterior goberno da Xunta de Galicia a súa priorización a establecer unha cautela para evitar lo que pasó en un momento que fue incluso que sacaron a Alfonso sí. de Arburgas. Sí, sí. Desde ese momento no estamos trabajando, estamos trabajando para desbloquear desde el punto de vista urbanístico esta situación y ahora mismo podemos decir que estamos ya dando los últimos pasos para efectivamente poder dar toda la seguridad jurídica para que si un inversor y puede que haya algún incluso eh, de Cataluña uh -huh. esté interesado en hacer una inversión aquí en Orense, e en eso estamos trabajando y estamos optimistas porque unha vez que se desbloqueou isto, pois pues xa se poden dar pasos a continuación para poder levar a cabo, pois, pues, eh, o que é tamén unha necesidade e unha demanda que sería construir un gran hotel balneario para poder que este recurso, este recurso é que temos aquí, pues poda significar pues, eh, riqueza, posto de traballo eh, se pode dinamitar esta zona y en definitiva, pues podamos Así. levar a cabo, pues este cumplimento destes de objetivos que para nós son fundamentales aquí concretamente en Caldas de Monbui temos uh, referencias as, as termas romanas bueno, os, a, o, varios uh, uh, hotéis que, que hai, pois aproveitan precisamente a fervenza desa de, de auga que xa os romanos empregaron e que hai, temos constancia de que os romanos tamén empregaron e bueno, pois o feito de que se eh, pregue para, para os hotéis sería extraordinario, non? Sí, sí, por suposto claro, que sí. Eu creo que é de Río Calda, ¿no? como sempre sí, sí, tamén. Claro. Sí, sí. Máximo, cuando eu creo que agora mesmo vivemos nunhas sociedade onde hai unha cultura, ¿no? de, de, de culto ao corpo, á saúde, e, por tanto, yo creo que este es un recurso moi importante, que nós temos a suerte de poder disfrutar dele, e o único que hai que fazer é inventar tres infraestructuras necesarias para que eh, poda haber Eh, a visita, a presencia de moitos ciudadanos de outros lugares que aproveitando esta nova situación de comunidade de comunicación pode pues ser útil para a ciudad claro sí. hai máis, máis recursos porque Ourense ten moitísimos moitísimos atracios bueno, bueno, coido que foi declarada eh, ciudad de Termal, non? si, sí, que declara ciudad de Termal pero como ben dices Eh, non só o termalismo que vemos en Oresis, sino, comentábamos antes porque temos unha gran riqueza gastronómica. Recordar que a provincia docense ten captos nas mm. de origen de niños, de unhos niños extraordinarios, que temos alrededor da cidade tamén unhos lugares privilegiados dos que poder disfrutar, pues, toda, toda a zona do Ribeiro, do Telanova, dos mm. Caños do Sil, todo isto hai que conjuntamente coñer un valor para que conseguir unha oferta atractiva que motive pois pues, a visita de, moitos, de moitas persoas que eu creo que é un pouco por onde queremos transitar no futuro máis inmediato. E este tamén que ten unha atracción extraordinaria, según se sí. entendido tamén. Si, sí, creo que o Santar junto con Termasalia, son dos eventos moi importantes que situan Ourense creo que como referentes en ámbitos diferentes pero complementarios le vamos xa tamén un montón de anos importantes donde eh, toda a gastronomía, non só a gallega, senón que incluso do resto de España e de países, incluso latinoamericanos ou franceses, pois pues, que dá unha relevancia moi importante o que aos avances nos últimos anos né, en que todo gastronomía é a nosa ciudad e eu creo que é unhos camiños tamén que vamos a seguir eh, por eles, porque son importantes tamén. Pois pues, eh... Queda nosotros otro elemento, bueno, estamos hablando de, de Orense que tenía ese, ese punto emblemático, esa, esa área emblemática como puede ser el termalismo, ¿no? sí. también tenemos un medio natural que, que estamos perfectamente, eh, digamos, incluidos dentro de esa esa gran categoría de, de unha zona de, de importancia natural tamén, medioambiental, tiñamos o elemento, digamos, de, de dinamizador de esa, de todos os conxitos de elementos, que sería o centro de interpretación dos parques naturales, non? Uh -huh. Sí, sí. Eh, obviamente, nós temos tamén unha riqueza en ese, en ese ámbito, non? Eh, nos parques naturales, E aquí estábase construindo un gran centro de interpretación dos parques naturales de toda Galicia. Isto era fruto de un converso dos anteriores gobernos, tanto da Xunta como de España, do Partido Socialista, donde se había decidido ubicado aquí. E se estaba construindo con fondos europeos, na maior parte, pero, a nosa sorpresa, tamén sucedeu hace pocos días, cando sin saber por que motivos o único que se planteaba desde o goberno de España do Partido Socialista o novo goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular, pues era unha modificación orçamentária para adecuar pues, eh, nas honoridades distintas porque eh, así o exixía o desarrollo das obras. E estes, pues pois aquí, os pararon, os plenaron e é difícil de entender porque isto non implicaba por parte da Xunta, que hoa era que poñera encima da mesa ningún solo euro senón que se fondos de outras administracións, pues pois non, non implicaban ningún costo añadido por parte da xunta. Pero sí, sí que nos montamos con sorpresa de que os paralizaron as obras e sen ninguna explicación. Estamos á espera de que alguén nos pode dar alguna aclaración no al respecto, pero de momento, de momento, simplemente seguimos sorprendidos e preocupados por que va a ser o futuro destas de obras. Claro, porque, además, eh, contando desde o punto de vista numérico, non, tomando en conta as cifras, creo que eh, o que denominaba un diputado como albrase, non, a esta operación por parte da, da xunta, non, de, de interrumpir, porque isto son fondos europeos que creo que son 8,5 millóns o total do, do orzamento, non? E era, eran, eran sete millóns e medio de euros? Si, sí, sete millóns que puña a agricultura, non? E un e medio o a Xunta de Galicia? No. A as, Xunta non poñía nada para a custoación de equipamento. O compromiso da Xunta, que figuraba no convenio, era única e exclusivamente que unha vez para rematar as facas, estigamos que unha millóns Parece que se nos vai a, a cobalto. Non, non, non escoitámonos moi ben, pero seguro que, que continuaremos na, na conversa. Sí. Don Francisco, escoitanos. Parece sí. que non. Temos a, a, a, as líneas telefónicas a veces non van como nos queremos, non? Xosé. Sí. O que eu estou escoitando perfectamente aquí en un rincón de, eh. de, de Galicia, en cambio, está, temos unha cobertura perfecta. Sí, sí. Eu coito sí, que hai meigas por aí, eh? Sí. I, <ríe> i, igual, igual hai meigas. O que pasa que me coxe, non sei sé si se me escoitas agora... Sí, sí, perfectamente. Eh, sí, sí, vale, porque estaba en viaxe, en carretera e cruzar en unha zona que todavía Vai. nos posean uns problemas de cobertura. Aves, temos suerte e non se volve a cortar. Dizía simplemente que, creo que antes non se me escoitou, que o único compromiso da xunta era o dotar do mobiliario este equipamento, pero non había ninguna aportación económica para que é a execución da obra. Uh -huh. Uh -huh. O Concello non está fixa ¿no? eh, sí, dos, o, dos a expropiación, non? Si, efectivamente, o compromiso do Concello pues, foi adquirir os terrenos e poñelos á disposición destas de administracións para que se pudera levar a cabo esta, estas obras e, lógicamente, pues, nos tamén fixamos o que nos pidiu, cumplimos con o noso compromiso, e, a partir de aí, tamén somos parte implicada, que, obviamente, se si isto continua así, vamos a exigir exixir, eh, logo, explicacións, e veremos, porque estes eran os terrenos que eran para unha obra de carácter finalista, para un uso determinado, e, portanto, exixeremos tamén responsabilidades que se correspondan pues, pois co incumplimento do convenio. No, verdaderamente difícil de entender porque tendo así a prensa digamos porque eh, si, si, si, si esta obra no se le va cabro, habrá que devolverle a Europa o sé que millones de euros que deixaron, non. Eso, eso eso es así, es decir, habrá que devolverse de a Europa os 7 millones que non se utilizaron y por encima habrá uh -huh. que pagar, alguien tendrá que pagar unos 2 millones a medio se corresponden coa certificación das obras que están executadas. E se por outra parte de Praxa, cando tiña un contrato perfectamente eh, legalizado, pues tendría que o sea, facer unha reclamación económica sobre os daños causados por, por, por, por todo sí. esta, toda esta operación, non? Sí. son esos e máis problemas. Antes se comentaba que o efecto de paralizar unha obra de 7 millóns de euros implica tamén a paralización de do, do volumen de traballo que, eh, digamos, que permitía eh, a empresa que estaba executando as horas por ter aí un número determinado de personas traballando. Pero non só eso, senón que isto eh, é eh, que estaba situado nunha zona singular moi perto do río, ao lado das pozas termales, e uh -huh. que tamén isto vai a crear, vai a significar unha degradación de unha parte moi importante donde ten acceso moitas personas que diariamente pasean e disfrutan deste entorno tan singular. Un paseo que, además está moi ben empregado, además moi utilizado, non? Sí, sí, é habitual que, sobre todo, non a partir destes días, como tempo, pois pues, caixa centos de personas todos os días paseando, eh, disfrutando das pozas, pero tamén, simplemente, eh, facendo exercicio, disfrutando ese placer de contemplar o nosso, mas é pues, todo o seu miño, pois todo o trayecto este mhm mm uh Xoxé, eh, sí. quizáis a, a, estamos eh, esforzando demasiado a conversa xa levamos bastante minutos xa vestí que a radio mm, córtanos o, o espacio pero que, o que queríamos era volver a insistir ou volver a mm, preguntarlle algo con respecto ao o, o pazo de eh, Spaurense que, que, bueno, que, que por certo mencionou unos dous actos interesantísimos co de terme, Termatalia e o de Xantar pero hai moitísimos máis non? que, que, que presenta eh, Ese pazo ten moitísimo traballo en exposicións non? Eu creo que está xogando un papel... O de Vinister a él... Escaparate mm. en, de, de todo o que aposta en valor dos recursos que ten a nosa cidade. E a verdade é que se debe feito un bo traballo e cada vez... Todos os eventos que se desarrollan no pacto pues cada vez teñen digamos, que máis éxito, teñen máis demanda e é importante para a cidade porque, como digo, sigue sendo unha oportunidade privilegiada para poder exponer o mundo. Pues, cuáles son as nosas potencialidades cuáles son os nosos recursos e iso é imprescindible para efectivamente para haber un conhecimento máis alá das nosas fronteiras de todo o que temos aquí de todo o que queremos explotar todo o que eh, significa tamén terrazos para poder vivir a Orense e disfrutar destas de cousas Moitísima asistencia, teño entendido que para, precisamente nos falamos con tres ou unha das responsables de, de prensa de, do Pazo e falounos de que no, no, no evento Xantar pois pues, había mmm, digamos, cupo o cuberto de todos os hotéis casi cheos, non? Si, sí, si, sí, eso, eso é verdade que durante esos 4 ou 5 días en que se desarrolla este evento pois pues, prácticamente todos os hoteles da cidade están completos pero non é só os hoteles, non que é xente que ven a xentar ten a ocasión de, de pasear de disfrutar de conhecer mm. Uri, a nosa zona antigua xente que adquire pues, un recordo un regalo para elevar o seu país do orixen, o seu país do e todo isto creo que beneficia tamén pues, este sector do pequeno comercio que tamén é algo moi importante en nosa cidade, eu creo que é un elemento diferencial singular en Orense o peteno comercio, porque é de moita calidade e un comercio que digamos que en un momento donde en outros lugares ampliarán grandes superficie que valoraron un pouco eh, estes comercios pero aquí siguen tendo por moito potencial e estas cousas, pues, eu creo que benefician o que é esa posibilidad tamén para este peteno comercio. Casi, pues casi sí. nos piden o, o, o final, pero eh, ainda nos dá tempo de fazer dúas preguntinhas máis, non? Sí, si, eso es sí. sí bueno, eh, non sei, sé, eh, de todas formas, eh, os temas esenciales eu eh, creo que xa xas tratamos, non? Eu únicamente, eu diría, se ten alguma proposta, alguma proposta, posición eh, ou algún tipo de propuesta política hacia o novo con, Congreso Galego o ou do, Dorense non hai alguna idea sobre este tema? Non sei eh, se, unha pregunta que non, non sei Si, sí, si sí, uh -huh. sí. Bueno, eu, eu creo que en estes días eh, o Partido Socialista pues, corresponde digamos que renovar os pues, seus órganos de dirección uh -huh. Uh -huh, A nivel federal, faen uns días en Sevilla, se cabo de fazer a semana pasada, eh, a nivel de mm, que é executiva nacional galega, e ora entramos eh, no proceso xa a nivel provincial. Eu creo que os outros dous están rematados e agora nos corresponde eh, nos responsables do partido, os responsables orgánicos do partido en Orense, efectivamente, levar a cabo este Congreso, que esperemos que salga da mellor maneira posible, sobre todo pensando en que os ciudadanos de Ourense están esperando que haxa un cambio á nosa provincia. Creo que é necesario. Levamos toda a vida con un goberno provincial do Partido Popular. Acaba de... Eh, fai poucos días tamén de procederse a herencia que era o presidente de Diputación por parte do seu fillo prácticamente naide está de acordo con este sistema e <risas> en consecuencia nos queremos e debemos o que, que é oportuno e é fundamental en este momento pois, que esa alternativa que pode dar opción aos ciudadanos a que crean a confianza no Partido Socialista para cambiar as cousas para melhor son os anos governados pelo Partido Popular, eu creo que se está necesario agora en este momento que haxe ese cambio uh -huh. A, a pregunta sería, xa que levas tantos cargos orgánicos, estarías disposto a asumir unha útulo desta relevancia? Bueno, eu sempre me considerei unha persona disciplinada que o servicio da organización política en a que milito neste caso é Partido Socialista que neste momento son o secretario xeral da agrupación socialista da cidade orense uh -huh. que me debo eles fundamentalmente, pero en cualquier caso E insisto, eh, son disciplinado e estarei por pois esa modestia e esa humildade sempre a disposición dos intereses do partido e dos meus compañeros. Por lo tanto, nin pecho ninguna porta, nin adelanto nada, pero manteño esa posición, como fixen sempre, de que desde cualquier postura quero servir ao partido e donde os meus compañeros o decidan. Estou a súa disposición eh, e ao seu servicio e nada máis ourense ten garantizada un, como mínimo unha boa autoridade eh, e un bo borresidor, non? Bueno, eh, creo que temos a vontade de seguir traballando todos os días con honestidade con, eh, sei, pois pensando en que o traballo non é fácil pero desde logo contra a voluntad, voluntade contra o esforzo, contra a enerxía para seguir efectivamente Traballando para melhorar a calidad de vida dos nosos ciudadanos, que eu creo que é o noso compromiso e a nosa obligación xoxé, agradecemos xe moitísimo este contacto que nos fixeche seguro con nosos ouvintes que xa nos están mandando algún correo que outro están aquí precisamente escoitándonos hasta por internet bueno, pois pues felicitándote a ti concretamente por este contacto tan importante que hoxe tivemos agradecendo xe a tua colaboración extraordinaria e tamén ao noso señor alcalde que teña moitísimos éxitos que, bueno, pois pues que non se xa esta a única conversa que teñamos é que máis adiante podamos pois, manter outro tipo de conversa con ele por, por exemplo, falando pois, no mes de maio con, con Gali Senior, por exemplo do, do, do Salón Galego do, das persoas maiores, que tamén ten moitísimo éxito sen entendido se pois, ou como pois, por, por, por, por, de cualquier outra inauguración que me dicen que están en traballos extraordinarios con respecto Nun, por exemplo a parte das pozas, pois pues, cualquier outro non? Pues nada, que a, a vosa disposición é un placer haber estado compartindo con vos estes minutos e simplemente felicitarvos por ese traballo que estáis facendo aí desde o medio de comunicación que seguro que facedes a vida moito máis amena eh, a todos os galegos e galegas que residen en Cataluña e eu quero te darles aquí un, un forte abrazo e se eu te pedir cousa que nunca olviden esta terra Sí, nos estamos precisamente, gracias a Dios, precisamente por iso, por iso que facemos Por iso na radio, pues, eh, está aí nesta teima, que é decir, nós eh, seguimos así porque o testigo que nos deu precisamente Xosé, non, Xosé? o que quero dicir é pasarnos un pouco de con poucos maldades por miña parte, evidentemente, sí. ou un pouco de envidia, que nós eh, creo que o venres non pa temos comprometido un bacalao lindoso. Mm. Pois, pues, pues creo, pues creo, que se sí, creo, que sí, creo que sí. nos estás poñendo de enterlarge. Eso non pode. Eso, eso sabes ti que a nosa debilidade de, é de feito xa provén eu por elí nalguna ocasión, eh en volvería facelo. Sí. Pues ojalá, ojalá podamos compartir pois. Oye, José, non nos facer. Será un placer. Non nos fales de comida aquí, eh? <risa> bueno, bueno. <risa> moitas grazas, moitas grazas. Eh, despe temos que despedirvos mm, ata outro momento e eh, desexarvos, pois, pues, eh, o que dixemos antes, moitos éxitos e eh, que non sexa esta nin a primeira nin a última vez que volvamos a conectar co señor alcalde e eh, contigo to tamén, Xosé. Moitas grazas. Vale, de música Moitas moita grazas a vos. Vale, nada, perdón. Agora Contaron unha historia, vos contaron unha historia que pasaron dos galegos que migraron para Cuba, que migraron para Cuba para poder gañar un peso. Un barco en Vigo e un 30 días pisaron terra deixando atrás a familia. E cando chegaron a Tarilla asubiaron esta melodía. o primeiro foi taxista o sindicalista da fábrica de tabaco o segundo mandou negocio e xa rico trabalhando pouco e pouco e cando xa entrava morriña cantruxaba nesta cantiminha Navada, Navada, Navada paicador, no índio no índio, un filho que niña no índio que era de esquerda saíba a rua mandou a cien e merda e cando marchaba coa guerrilla tentou a esta melodía na van a na van na van a